Trazes no regaço a rádio que estranho tamanho, que lhe descubro os contornos no tecido repuxado, que o vejo espetado e firme, quase arrogante, diria. Trago canções, senhor. Que trazes no regaço ao rádio que te estranho estas horas da manhã vergada com o peso sobre os rins. Trago Canções, Senhor, dentro de mim.